19. Legea stăruinței Capacitatea dumneavoastră de a merge mai departe în ciuda obstacolelor și a dezamăgirilor este măsura încrederii în sine și a abilității de a reuși. Stăruința este calitatea de fier pentru realizarea succesului. Cel mai important bun pe care îl dețineți. Singura calitate care vă separă de toate celelalte lucruri este capacitatea de a stărui mai mult decât oricine altcineva. Primul corolar al legii stăruinței este Perseverența este autodisciplina în acțiune. Atunci când stăruiți în fața obstacolelor inevitabile, întârzierilor, dezamăgirilor și înfrângerilor temporare pe care le suferiți în viață, vă demonstrați dumneavoastră și celor din jur că aveți capacitatea de autodisciplină și stăpânire de sine absolut indispensabilă pentru realizarea oricărui mare succes. Winston Churchill a rezumat cea mai importantă lecție din viața sa în cel de-al doilea corolar al legii stăruinței, afirmând Nu renunțați niciodată! Absolut niciodată! Churchill este considerat probabil cel mai mare politician al secolului XX datorită disponibilității sale de a suferi fără a se plânge și de a rezista cu încrâncenare în mijlocul a ceea ce părea a fi o înfrângere sau un eșec. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întocmiți o listă cu problemele și provocările cu care vă confruntați în prezent. În ce domenii vă simțiți descurajat și ezitant? În ce domenii trebuie să stăruiți mai mult decât în prezent? Amintiți-vă în permanență că eșecul nu este o opțiune. 2. Hotărâți-vă dinainte că orice s-ar întâmpla, nu veți renunța niciodată. Amintiți-vă că dacă vă îndreptați cu încredere în direcția visurilor dumneavoastră și vă hotărâți dinainte să nu renunțați niciodată, veți deveni în cele din urmă cu adevărat un om de succes. Nimeni în afară de dumneavoastră nu vă poate opri. Nu mai întârziați niciun moment. Lăsați-mă să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Succesul nu este un accident. Succesul este rezultatul clar al unei acțiuni continue și repetate de urmărire neobosită a obiectivelor conform legilor universale. Oamenii de succes nu sunt neapărat mai deștepți sau mai buni decât alții. Pur și simplu au descoperit principiile de bază ale succesului și au început să le aplice înaintea altora. Acum puteți recupera, chiar mai repede decât ați crezut că ar fi posibil. Atunci când veți începe să practicați aceste legi în fiecare zi, în tot ceea ce faceți, veți începe să faceți progrese mai repede și mai ușor decât înainte. Nu există niciun fel de limite cu excepția celor pe care vi le impuneți prin propriul mod de gândire.